Alkonyodott már, amikor Steve és Dick két fogjukkal fő főutcáján Tom Rogers ház előtt megállottak. Fogjaik meg voltak kötözve. Emellett Battler sebeit úgy bekötözték az asszonyok, hogy arcvonásait is alig lehetett kivenni. Így természetes volt, hogy a kisvárosban nagy feltűnést keltett bevonulásuk. Rogers szép emeletes háza mellett hat-nyolc kovboj áldogált, akik csodálkozva kapták fele fejüket, amikor a két barátot fogjaikkal megpillantották. Dick a kapó előtt maradt a foglyokkal, Steve pedig belépett a házba. Több tehenészt látott, és megkérdezte az egyiket. Hol van Rogers? Mit akarsz tőle? Steve Derik nem szerette a céltalan beszédet. Megragadta a legényt a vállánál, és úgy megrázta, hogy annak tehetetlenül csapkodott jobbra-balra minden tagja. – Eregj a gazdáthoz, és mondd meg neki, hogy vendégei érkeztek! – dörgött a hangja parancsolóan. – Ki keresi a gazdát? – hallatszott ekkor felülről, a lépcsőről egy erőteljes mély hang. – Dick Peterson és Steve Derrick? Erre gyors léptek, hallatszottak, és egy pillanat múlva már Derrick előtt állt Rogers. Mindkét kezét feléje nyújtotta és barátságos mosolyjal mondta. <Szor> – Isten hozott benneteket, fiúk! Nos, kerülj bejegy te is, Dick! Örülök, hogy végre rászántad magad erre a látogatásra. Látod, így sokkal könnyebb lesz majd mindenféle értésünket tisztázni. Dick álmélkodva nézte a bőbeszédő férfit. Nem hitte volna, hogy Rogersnak bátorsága lesz ahhoz, hogy ilyen képmutató barátsággal fogadja őket. Patterson ekkor beljebb lépett, és két fogjára mutatva hidegen így szólt. Ezek miatt a fickók miatt jöttünk, Rogers. Rogers egy pillanatra megnémult, aztán csodálkozva csapta össze a kezét. – Mi történt ezekkel az emberekkel? – Öt embered látogatást tett a tanyámon. – Nem tudsz róla, Rogers? – válaszolta Patterson kiséggúnyos hangon. – Dehogyis nem, felelte el sietve. – Egy üzenetet küldtem neked. Oh, ezt elfelejtették az embereid átadni, azonban egy emberemet megsebesítették, és csak derik barátom éberségén múlt, hogy nem tudták a házamat kirabolni. Rogers hallgatta hallgattadik szavait. Igaz ez, Butler? Spilling, mi csináltatok ti? Kiáltotta felháborodva, aztán hozzájuk ugrott, arcul a két megkötözött legényt, és belőkte őket egy mellékszobába. – Ilyen rettenetes kellemetlenség! – fordult ezután szörnyű zavarba kezei tördelvedikhez. – Nagyon szégyelem a dolgot. Látod, ezek az ostoba cselédek mindent elrontanak. Én átküldöm őket hozzád, hogy egy szívességet kérjenek tőled, és ezek az ostoba alakok fegyvert rántanak. Öten voltak, szólt derik hidegen. Rogers egy pillanatra megállt képmutató szónoklatába, de nem veszítette el a hidegvérét. Nos, akkor a másik hármat is ki fogom nyomozni, kiáltotta erélyesen. Mind az ötnek pusztulnia kell. Peterson lopva derikre pillantott. Mindketten unták ezt a szemérmetlen hazudazást. Dick szerette volna alaposan megszorongatni a torkát a képmutató alaknak, de ezzel még várnia kellett. Előbb a terveit akarta megtudni. Nos, Rogers, mondta komolyan. Ha azt állítja, hogy tévedés történt, mi elhisszük magának. De ha már itt vagyunk, közölje velünk személyesen a mondani valóját. Rogers erre bevezette őket egy tágas, egyszerűen berendezett szobába. Tudnotok kell, kezdte Rogers, hogy atyám, Paddy Fesner és az öreg váls rokonok voltak. Nos, tudomásomra jutott, hogy Annie Petters az öreg válsnak néhány régi iratát őrzi. Ezek a levelek vagy iratok teljesen értéktelenek, ugyan azonban én szeretném megszerezni őket, hogy valami emlékem legyen az öreg után. Ezért, pár ismétlen teljesen értéktelen régi papírosokról van szó, hajlandó vagyok értük 50 dollárt felajánlani. Ditt csodálkozó mozdulatot tett a kezével. Mindössze néhány régi papírosról van szó. Nos mindegy, a papírok nem az enyémek, hanem eni Petersé. Azt mondhatom, hogy ő ezektől a levelektől nem válik meg Rogers. Kérem, további csa ajánlatomat Petersnek. És tette hozzá, megadnék én azokért a családi emlékekért száz dollárt is. De ezt nem mondja meg előre, hát ha olcsóban juthatok hozzá. Dick undorodva húzta el a száját. Téved, Rogers, mondta határozottan. Joe iratai nem eladók. És a földünk se eladók. Egy talpalatnyi földet sem adunk el, sem itt, sem Miss Peters birtokán. Megértette, Mr. Rogers? Erre Rogers arcáról is eltűnt a mesterkét nyájasság, és ő is felemelte a hangját. Ne felejts el, Peterson, én a békét akartam. Vigyázzon, meg ne bánja a következményeket! Rogers szólt ekkor hirtelen közbe derít hangja olyan keményen csengett, hogy Rogers is, dick kis megütődve pillantottak rá. Nagy meglepetéssel látták, hogy Steve kezével revolver mered Rogersre. Rogers, ismételted itt fenyegetően. Mondja meg az ajtónál álló fickónak, hogyha felemeli a fegyverét, vagy éppen tüzelne, még lesz annyi erőm, hogy magát keresztül lőjem. Rogers ijetten pillantott át Peterson feje fölött, és Dick csodálkozva követte pillantását. A bejárattól jobbra keskeny ajtó volt, amit beléptük, akkor nem vett észre. Most ez az ajtó nyitva állt. Egy olajzöldbőrű, magas férfit látott Dick. Kezében revolver tartott. Harca egy részít fekete állarc takarta. Dick megborzott, amikor az állarcaról erőparázsló világítóan sárga szemekkel találkozott a pillantása. Rogers mereven bámult arra, utána a dühtő tajtékozva kiáltott föl. – Enrico, micsoda őrültség ez! Kihívott téged! Takarodj innen nyomorút! Baludtam, hogy veszekedtek. – Azt hittem, szüksége van rám a gazdának! – szólt az állacos sziszegő hangon, és nesztelen léptek eltűnt. – Ekkor már régen ott volt dik kezében is a revolver. Leplezetlen csodálkozással bámult a stívet. – Honnét tudtad, hogy ez a fickó ottál? Én nem hallottam semmit. Rogers zavartan hebegett. – Igazán szerencse, hogy Dereknek ilyen kitűnő füle van. Képzeljék el, milyen szerencsétlenség történhetett volna. Semmi más szerencsétlenség nem történhetett volna, mint hogy magát főbelövöm. Amit már meg is kellett volna tennem, mert a hamis kátyásokat nem szoktam kimélni. Dörökte Steve. Rogers piros kövér arca fakult. Nem tudom, mit beszél derik. Én nem tudtam, hogy az az őrült Enrico itt van. És különben is tegye el már, kérem, azt a fegyvert. Esküszöm az Istenre, nem tudtam, hogy rajtunk kívül még valaki van a szobába. Steve arca megkeményedett. Teljesíthetem a kérését, Rogers. Elteszem a fegyvert. Én ugyanis csak férfiak ellen szoktam használni, nem pedig gyával lesipuskások ellen. Hátra, a falhoz! Csaptant fel hirtelen a hangja. Rogers sápadt arccal engedelmeskedett. oda odalépett, ahol még az imént Rogers szült, és gónyosan felkacagott. <gül> Sejtettem, gaz fickó! Ezután petterzönt maga mellé intve így folytatta. Látod ezt a húrkot? Amíg neked magyarázta, hogy milyen békések az ő szándékai, lábával jelt adott, hogy jöhet az orgyilkos. Nos, mit szól ehhez, Rogers? Rogers dacosan összezárta az ajkát és hallgatott. Steve ráförmett. Embereidnek a tanyán megkegyelmeztünk, most az orgyilkosodat is futni engedte, de ezzel betelt a mérték. Te akartad, hogy legyen harc, nos hát legyen. Rogers nagy nehezen összeszedte magát. Valóban kényes helyzetbe kerültem, nyugteki inlódba. Félek, most már nehezen hiszitek el, hogy csak azért csengettem, hogy egy kis pálinkát hozassak be, és... Elég, mennyi Nem tűröm tovább a hazudatásaidat nyomorult. Mondtam, hogy nem öllek meg, de az utolsó figyelmeztetésemet megkapod. Ezzel villámgyors mozdulattal övéhez kapott, és mielőtt még sejtette volna Rogers, hogy mire készül, már kirepült az össze csavart kígyó bőrkorbács, és éles csattanásával vérvörös csíkot hasított Rogers arcára. Rogers erőrántotta a pisztolyát. Derik korbácsa újból lecsapott. A szí Rogers csuklójára csavarodott. Derik gyors rántására előre tántorodott, egyenesen Derik irtozatos erővel rácsapódó öklére. Rogers hangtalanul elvágódott. A hatalmas zuhanásra kinyílt az ajtó, és egy tucat nyikovból rohant be. – Mi történt? – kiáltottak össze-vissza, majd amikor meglátták a gazdájukat a földön, a fegyverőkért kaptak. – Fel a kezekkel, fickók! – kiáltottak két barát, és a tehenészek a rájuk szegeződő revolvercsöveknek kénytelenek voltak engedelmeskedni. – Rogers, ne feledd, ez volt az utolsó figyelmeztetésünk. Többször már nem kiméjük meg az életedet. Szólt Derik, és a fegyverét az övébe téve nyugodt léptekkel elhagyta a házat. Dick némán követte. Csak a ház előtt szólalt megnevetve. <gül> nem viszkedett a hátad, amíg kijöttünk? Valóban elég jó célpontot nyújtottunk neki, de meg kellett mutatnunk a fickóknak, hogy egyáltalán nem félünk tőlük. Felelte mosolyogva Steve. <gül> Ezektől nem is igen kellett tartani, de neked ennél komolyabb ellenfeled is volt. Még most is megborzunk a hátam, ha azokra a rettenetes szemekre gondolok. Azt hiszem, az ellen a mexikói ellen nem tudnék harcolni. Megbénulnék, mint a madár, ha kígyó támadna meg. Joddám! kiáltott föl Steve megdöbbenve. Megvan az anakonda, meg kellett volna ölni. Peterson csodálkozva bámúdikre, de az nem magyarázta meg a szavait. A két barát ezután elvált egymástól. Dick vásárolni akart. Steve pedig Mortimer apó kocsmájába tartott, hogy a megérkezésekor kifizetetlenül maradt vacsora árát megadja. – Hello, Mortimer apó, kiáltotta a kocsmába lépve. – Eljöttem, hogy a múltkori vacsora árát megfizessem. Az öreg valami mást hallhatott, mert szürkére vált arca én, én, én nem teltek semmiről. Én, nem, nem én voltam az oka… Derik egy pillanatig tanács talonul állt, aztán törcsét formálta kezéből és megismételte a szavait. Erre az öreg aggodalmas arca felderült. – "No, zabot akarsz a luvadnak? mondta boldogan, és váratlan fürkeséggel kisihetett. A kocsmában hangosan nevettek, látva Derik céltalan erőkedését. Még nagyobb derültség támadta, amikor Mortimer becsötogott, és Stevehez fordult. A zabára 8 cent, a tegnap előtti vacsorát pedig, amit elfelejtettél kifizetni, 30 cent. Steve átnyújtott neki egy dollárt, és éppen egy elgurult pénzdarabért hajolt le, amikor közvetlenül a feje felett egy pisztolygólyó süvitett el. A vidám nevetésnek egy pillanat alatt vége szakadt. Mindenki az ajtóra merett, ahol füstölgő revolver állt David Tarrell, Rogers egyik alvezére. Steve szava, mint a megydörgés zúgott át a termen. Tedd le a fegyvert! Davy ketten felnevetett, és válaszképpen újra Steve-re emelte a fegyvert. Steve Derrick teljesen mozdulatlanul, nyugodt a figyelte David, majd a keze hirtelen megrendült, És még a legélesebb fülnek is csak egy dörren is hallatszott, pedig két revolver dörrent. De talán Steve pisztolyából egy gondolattal hamarabb csapott kialánk. Steve gondosan megtörölte a fegyverét, és egyáltalán nem is nézve többé az ajtó felé, övébe süllyesztette. A kocsmában lévő tehenészek álmélkodva rohantak a kiárathoz, ahol csodálkozó arccal, mint a kérdezni akart volna valamit, voltam feküdt David a rá. Semmi sérülés nem látszott rajta. Feltépték az ingét. Szíve közepén kis, kerek folt látszott, éppen csak akkora, amekorát egy 45-ös kort tud szakítani. Mesterlövés! Zúgott fel a tömeg. Néhány legény azonnal útnak indult a serifér, a többiek pedig csoportokba verődve tárgyalták a csodálatos lövést. Rövidesen megérkezett a serif. Vékony, fekete ember volt, aki nagy fontoskodással végezte a dolgát. Körülményesen megvizsgálta a holttestet, aztán kijelentette. Ezt az embert lelőtték. Ha nem lőttem volna le, nem hivattuk volna serif. Szólt Derik, aki nem tudott elfojtani egy mosolyt. – Tehát, maga ő meg? – fordult hozzá az serif szigorúan. – Hogy hívják fiatal ember? – Steve Derik vagyok. – Barfstomból. – Csodálkozó moraj futott végig a termen. – akkor te vagy a villám, Derrick! – rikkantotta vidáman egy fiatalember. Az egész kocsma harsogott, üvöltött. – a lelőtt David teljesen elfeledték. Annyira örültek, hogy a híres villám Deriket megismerhették, méghozzá harc közben. A serif kikérdezte Deriket, és néhány tanult a harc lefolyásáról. Tehát azt állítja, hogy önvédelemből ölt? Fordult gonter Herten Derikhez. Úgy van, válaszolta Derik nyugodtan. Akkor nem tudom megbüntetni, tűnődött a békebíró hangosan, mintha már is Rogers előtt védené magát. De hirtelen kiderült az arca. Maga azt mondja, hogy Bravstobba való. Idegen és mégis verekedés bocsátkozik. Ezért büntetésű húsz évre kitiltott elpárkozt területéről. A sheriff intett deriknek, hogy távozhat, és Steve a következő pillanatban már elindult a város felé. Sejtette, hogy Davy csak Rogers parancsára támadni. Ezért minél előbb találkozni akart Petersonnal, mert tudta, hogy ennek a támadásnak folytatása is lesz. A város főterén állott a legnagyobb El Parkoszi kocsma, a Vidámkovboj. Itt hagyták a rogers látogatás alatt is a lovaikat, és Steve tudta, hogy Dick itt fogja őt keresni. Lovát az istálóba kötötte, és belépett a kocsmába. Sokan vannak, de szerencsére nincs olyan bűz, mint mortimer -nél mormogta elégedetten, miközben egy kisebb asztal felé tartott. Az egyik asztalnál egy fekete képű tehenész hirtelen eléjetette a lábát. Dick majdnem keresztül bukott rajta, és miközben az egyensúlyát akarta visszanyerni, alaposan rálépett az elébetett lábra. – Ez három fogadba kerülkőjök? kiáltotta a tehenész felugorva. Derik megállt. – Máskor ma jobban vigyázol a lábadra! mondta nyugodtan, és féretolt az útjából. A tehenész elkapta a karját. Őszetörő a csontudat, fickó! – hüvöltötte dühösen. Ezzel meglendült a karja, de Steve gyorsabb volt. A tehenés csak az ő felemelt balöklébe tudott ütni, míg ugyanakkor Steve jobbja villámgyorsan sújtott le a fickó szájára. A kobboly száját rögtön elöntötte a vér, és citkozódva kezdte köpködni a fogait. – Megház kutya! – kiáltotta, és az ővéhez kapott. Steve Derrick észrevette, hogy még hat másik kovboly is az övény tartja a kezét. Mindkét pisztolya egyszerre emelkedett a levegőbe. – "Kezeket fel! – kiáltotta. – A kovbolyok egy pillanatot késtek, így most már nem tehettek más, mint engedelmeskedtek. Derik az övéhez nyúlt, és abban a pillanatban már sziszegve bomlott ki az összecsavart korbács, és már mint a zápor kopogott a banditák fején. Baljában még mindig ott volt a másik revolver, úgyhogy a banditák nem tudtak védekezni, hanem eszüket veszve menekültek ki az ajtón. A szőrös tehenész, aki tulajdonképpen az összetűzés oka volt, bosszusan káromkodva rohant ki. Az ajtóba egy pillanatra megállt és átkozódva fordult vissza. – Most te győztél, de találkozott, de még ádikóval is, te nyomorulták, szaszi! kiáltotta vissza. – Ezt már magam is szeretném, Dörmögte Steve, és leült az asztalhoz. De még mindig nem fogyaszthatta el vacsoráját. Óriási csattanással felpattant az ajtó, és berontott Bád Rész, akit vörös sepphelyes arca miatt az egész városban Red Badnak, vörös Bad neveztek. Mögötte az a hat legény csörtetett, akiket Derik néhány perccel előbb vert ki. Valami álljasz, szájú tágszaszikülköt keresek, nem látodik kérdezte kihívóan Redbad, egyenesen Derikhez lépve. Texaszik kölyköt nem láttam, de dagat elpárkoszi borjú, bóri... azt most látok, válaszolta Steve nyugodtan. Redbad amúgy is vörös képe Bíbor színűre változott. Ezt nekem már mondani, Hörökte dühösen, fújva, és a revolveréért kapott. De Steve gyorsabb volt, és ráugrott, mielőtt még a fegyverét használhatta volna. Kazember! Kiáltotta felháborodva. Amikor beléptél, már végezhettem volna veled. Tudtam, csak azért jössz, hogy belémkös. Nem azért kiméltem meg az életed, mintha a hátad mögött álló fél tucat patkány ijesztett volna meg. Azokat az előbb már elintéztem egyszer. De én csak tiszta játékba megyek bele. Ha akarsz tőlem valamit, elintézhetjük. De előbb kergesd el a farkasaidat. A fiatal igaza van, szólalt meg egy őszhajú gazda. Szégyent hoztok a városunkra, ha ennyien támadjátok meg! Ez gyávaság! Engem már oktatni, kutya! Kiáltott fel bád, és teljes erejével arcul az öregembert. Az azonnal a pisztolyához kapott. Ekkor az ajtónál felugatott két revolver, és az öreg gazda holtan földre. Eddigre már redbad is előrántotta a fegyverét, és derekre emelte. Amit az ajtónál álló banditák revolvere megszólalt, Steve Derek egy lépést tett hátrafelé, és már mindkét kezében pisztoly volt. A fegyverek csövéből láng csapott ki, és Redbud halálosan eltalálva feküdt a földön, pedig mindenki látta, hogy ő rántott először revolvert. Mindenki félreugrát, és a haltestekhez rohant. Ezt az űrzavart több bandita, akik David elkísérték, szökésre akarta felhasználni. De Steve nem engedte el őket. Itt maradtok! – Mendörgött a szava, és a banditák tehetetlenül engedelmeskedtek. Majd megkérdezem a seriffet, hogy mikor akaszták fel az orgyilkosokat. A serif hamarabb érkezett meg, mint Derick gondolta volna. Alig fejezte be a szavait, már is nyílt az ajtó, és egy különös csoport lépett be. Legelől haladt Spilling. Arcát hatalmas daganatok és zúzódások égtelenítették. Azután három tehenész következett, akiknek a nyakán egy-egy húrokja volt átvetve, és a pányvája végét Dick Peterson tartotta. Mögötte jött a sheriff. Amikor meglátta, hogy a Földön holtestek fekszenek, égtelen káromkodásra fakadt. Megint holtestek, és minden ezt az átkozott két fiatal ember csinál. De amint a Földön fekvő bád arcát meglátta, meghűlt teréiben a vér, és egyszerre ellát a szava. Tudta, hogy Rogers két alvezére halálát rajta fogja megtorolni. Minden ízébe berezkedve fogott a munkája elvégzéséhez. Megvizsgálta a hó testeket és kikérdezte a gazdákat a harc lefolyásáról. Ezzel a Steve Dickhez fordult. Ahhoz ezeket a csodabogarakat? <gül> a másik kocsmába, a vén vacsoráztam, amikor áttámadt a négy fickó. – Kénytelen voltam a vezetőiket, és még egy másikat agyonlőni. A másik kettőt leütöttem. – És Spillinget is te tönkre? – Nem. Őt Rogers verte össze, mert nem sikerült a támadásuk. – Nos, akkor négyen mentek ellenem, ellenem hatal jöttek. Eléggé megbecsültek bennünket. Tűnődött Derik hangosan, de úgy látszik, még mindig nem elégje. Nos, sheriff! – fordult esztem Derik a békebíróhoz. Mi lesz a sorsuk az orv támadóknak? A tömeg egyre hangosabban zúgott. Kötelet, nekik! A mi városunkban nem lakhatnak orgyilkosok! A sheriff bosszusan intett csendet. Maguk ketten fenekestől felforgatják ezt a várost. De a serif rögtön abba is hagyta a indulatos szavait, mert az ajtóba feldúlt jelent meg Rogers, mögötte pedig legalább két tucat legény nyomult be. Mi történik itt, sheriff? üvöltötte Rogers már az ajtóból. – hogy gyilkolják az embereimet a városba, és te tehetetlen vagy ezzel a két garázda fickóval szembe? Ekkor Steve hangja át a teremben. Rogers, ma délután már megkaptad az utolsó intésünket, mégis ránk uszítottad az orvgyilkosaidat. Most már veled számolunk, nem az embereiddel. Ebben a pillanatban az ivó közepén függő petróleumlámpa felvillant, aztán sűrű öntve szinte egy perc alatt elalütt. Rogers előreugrott. Revolverővések dörrentek. A Rogers legények nagy lármával nyomultak előre. A serif hiába kiáltozott, senki sem hallgatott rá. – "Dick, az ablakhoz! – kiáltotta Steve. Ezt a kiáltást a Rogers legények is meghallották, úgyhogy nem volt könnyű elérni az ablakot hatalmas ökölcsapásai azonban mégis utat nyitottak neki. Dick sokáig késett, és Steve már aggodva várta a kocsma előtt. Végre megjelent. Mögötte lihegve csörtetett az összetört spilling. – Hol tél mostanáig? – kérdezte Steve türelmetlenül. – Hát, ha már a fogjaimat ott kellett hagynom, nem akartam a is ott veszíteni. – felelte Dick nevetve. – De sokáig tartott, amíg le tudtam oldozni a fickókról. – De most már ideje, hogy induljunk. Előhozták a lovaikat, és azonnal nyerekbe szálltak. Amit a kocsmában meghallották Peter távolodó lódobogását, a Rogers legények is megbátorodtak, és csapatostótódultak ki az utcára. Rövid tanácskozás után lóra kaptak, és dikkék után vetették magukat. Dick tűnődve fordult Steve-hez. – A mi lovainkat ezek soha sem érnék utol, de mit csináljunk Spilling-gel? Ő nem tud most vágtatni. Steve nem tudta, miért hozta Dick magával ezt a fickót. – Ilyen csürhe úgy sem futhatnánk, de megtréfálhatjuk őket. Ezzel Steve bekanyarodott egy közeli fasorba. Dick szónélkül követte. A fasoron áthaladva leléptek egy árukba, hogy elengedjék maguk előtt Rogers bandáját. Dick és Steve kényelmes ügetéssel tértek vissza a városba. Az őket kereső harminc lovas egyáltalán nem zavarta meg lelki nyugalmukat. Dick elmondta, hogy Rogers irgalmatlanul megverte spillinget, mert az gyávaságáért szemrehányást tett neki. – Nos, és most? Miért tart velünk? – Megfogadtad? – kérdezte Steve csodálkozva. – Nem, azt mondja, hogy ő még Rogers embere, még ha meg is verte, a szava köti hozzá, de nem akartott maradni, mert bizonyosan pályáznak már a fejére. – Hm, érdekes fickó lehet, Dörmögött Steve, bár én nem nagyon szeretem az olyan cselédet, aki előbb az ellenségemnél szolgált. Nincs igazod, Steve. Egy emberem már van, aki rogers jött át, Perkins. Nagyon ügyes és megbízható ember. Ő a másik munkafelügyelőm, Joe mellett. Perkins? Valóban Joe már említette ezt a nevet. Nos, vigyázz, hogy ne kelljen csalódnod benne. A beszélgetés alatt már beértek a városba. A kocsmát még mindig sötétben találták. Azt ajánlom, várjuk meg Rogers-t a saját házában, mondta vidáman Dick. Helyes, legalább egy kis meglepetést szerzünk neki. Lóbukat nem akarták a ház előtt hagyni, nehogy árulóik legyenek. Ezért lóháton mentek be a házba. Éppen akkor az egyik földszinti szobában két revolver törlenés hangzott. Előkapták a fegyverüket és berohantak. Rogers háttal állt az ajtónak. Kezébe még ott füstölgött a pisztoly. Előtte egy élettelen test feküdt. Azonnal megismerték. A Sheriff volt. Rogers éppen akkor rúgott állati kegyetlenséggel a halott Sheriff arcába, amikor beléptek. Fülébe még ott csengett a revolver dörren, és nem hallotta meg azonnal a két lovas érkezését. Azután hirtelen hátrafordult, és meglátva az előtte felmagasló lovasokat, elfehéredve a falnak tántorodott.